Листя фісташкового кольору де-неде відсвічувало сіруватими прожилками, наче павутинням. Велетенські квіти, схожі на лілії, але ніжно-блакитного кольору, росли просто з землі, без стебел та листя. Сніжана подумала, що якби в цей час була нестерпна спека, можна було б вирвати таку квітку і вдягти на голову замість капелюшка. Сторінка 81 Е, друзі, озвався Клай, я, звісно, розумію, що для вас тут все нове та цікаве, але залишмо екскурсію на кращі часи. Не забувайте, що ми вже видимі для злих очей та вразливі, отож витрішки ловити небезпечно. А що каже отісадко, поцікавилася Сніжана. Клай заглянув в очі синьому пухнастику і хвилину тільки мовчки кивав головою. Сергійко вже хотів було нагадати йому про їхню зісніжаною присутність, мовляв, сам же щойно казав, що гаяти час не можна, а тут ніби заснув. «Все зрозуміло», – нарешті озвався Клай. «Наша мандрівка починається з покинутого міста. Сказати по правді я й не знав, що такі є в моєму світі. Що ж, це суттєво наблизить нас до цілі, варто прислухатися». Сергійко зі Сніжаною недовірливо переглянулися. А ти впевнений, що то не пастка? Хто подає тобі сигнали через Отісадку? Клай з докором глянув на друзів. Я на сто відсотків довірив нашу місію отісу, тобто самому світові. У вашому вимірі це називається Богом, душа і розум світу». Я встиг дізнатися, що в скрутні часи люди вашого виміру просять його допомоги, довіряють йому. Щось подібне відбувається і в нас, тільки більшість отісатів давно втратили зв'язок з отісом. Словом, поки я довіряю йому, без жодної тіні сумнівів, він мене веде. Якщо тільки, бодай, один черв'ячок недовіри почне гризти мою душу так, як це щойно спробували зробити ви, нами почне керувати перший ліпший посіпака, що випадково опиниться на лінії. Сніжана зі Сергійком, знітившись, опустили голови. — Вибач, Клаю, — озвалася першою дівчинка, — просто все це так незвично. Так незрозуміло для нас. Особисто я не бачу іншого виходу, як довіритися тобі та отісадкові, як ти довірився своєму світові. Як добре, що світ відпустив нас з купола усіх трьох, подумав Сергійко. Сторінка 82. Інакше, якби нам зі Сніжаною довелося пристати на пропозицію клая і вийти назовні вдвох, забравши отісадку, Далеко б ми так не дійшли. Прибульці вже зібралися було запитати в Клає, як далеко те покинути місто, і чим вони будуть туди добиратися, як побачили, що стоять на узвищі над широкою долиною, в якій розкинувся мальовничий населений пункт. Чи то пак, як з'ясувалося трохи згодом, ненаселений? 26. А як ти це зробив? – здивувалася Сніжана. «Що саме? – не второпав Клай. Ні Сергійкові, ні Сніжані не було зрозуміло, як з того місця, де вони знаходилися раніше, їм вдалося майже миттєво опинитися на горбі над покинутим містом. Навіть якщо допустити, що з самого початку воно було поруч, все одно довелося б здійснити невелику прогулянку». «А я вам цього ще не розповідав? – здивувався Клай». — Ну, та ви вже знаєте, що рівень розвитку суспільства в Отісті значно вищий, ніж у вас. — Знаємо, знаємо, — зіронізувала Сніжана, — такий високий, що люди перетворилися на слухняних ляльок. Клай поглянув на дівчинку без тіні докору. Сніжана знітилася. — Вибач, я, напевно, трохи не те ляпнула. — Та не біда, — усміхнувся Клай, — тим паче, що ти маєш рацію. Але мова не про те. Я вам розповідав, що в Отісі давно не користуються ніяким транспортом, за непотрібністю кудись переміщуватися. Однак ще до того, як перейти до общинної форми суспільства, Отісати навчилися переноситися в будь-яке місце силою думки.